Mark Media Pro, pro, pro, pro Dash Lake Zone. Tanu muhimu katika kuendelea kuimarisha mahusiano kati ya mikoa yetu yanayohusu masuala ya ulinzi na usalama, masuala ya biashara, uchumi na ustawi wa wananchi wetu wa mikoa yetu. Moshu mwenye mwenyekiti na ndugu wajumbe kwetu sisi mkoa Kagera Tunafarijika sana kuona kuwa malengo mahususi ya uanzishwaji wa mikutano hii ya ujirani mwema yanaendelea kudumishwa na leo hii kupitia mkutano huu ni dhahiri kuwa nia hiyo njema ya kudumisha malengo hayo itaendelea kuimarishwa na hasa kupitia mada na majadiliano watakayofanyika katika mkutano huu Ikiwa ni pamoja na kuendelea kubadilishana uzoefu na uzefu, na, na uwezo katika nyanja mbalimbali lengo likiwa ni ustawi wa wananchi wetu wa mikoa yetu na nchi zetu kwa ujumla utaratibu huu sote utaratibu kwamba tumekutana tu na wizara yetu inafahamu utaratibu ambao umebuniwa katika mikoa yote katika Tanzania lakini kanda yetu sisi ni hiyo yenye mikoa kumi ambayo imetamkwa hapo wale wenzetu hawakuweza kufika hapa kwa sababu hizo zilizoelezwa lakini tumekuwa tunakutana hapa kwa sababu tumeona kwamba tukienda wenyewe tu itakuwa ni tatizo kubwa sana kwani hatuo tunazo zichukua katika kukabiliana na muhalifu katika swala la uhlinzi na usalama ni hatua ambazo tuliona kwamba tukienda wenyewe kila mkoa ukisimama wenyewe ukafanya wenyewe bila kukompea notsi na wakati mwingine kukaa mahali tukazungumza tukubadilishana mawazo tunaweza tukashinda kukabiliana na matatizo ya uhalifu katika maeneo yetu kwa tumekuwa na udharatibu mzuri wakuu wetu wa polisi na wakuu wa mikoa wamekuwa na na kama kuna watu wote ambao tunafikiri wanaleta chokochoko katika eneo la kwetu, tunafanya kazi ya kuhakikisha kwamba tunapeana taarifa na kazi inakuwa ni nyepesi sana katika kukabiliana na uhalifu katika mikoa yetu. Ni mfano moja wapo ongeza nikatoa. Baki ingia pindu, katika mikoa yetu hii. Mkoa mmoja ukapata na kipindupindo. Tukasema tutachukua hatua. Na wengine wale wasichukue hatua. Au wao wachukue hatua, sisi tusichukue hatua. Uwe na hakika kwamba kipindupindo kule kitatushinda tu. Kwa sababu kipindupindo huo akiulizi sasa hapa niko Simiu, au niko Shinyanga, au niko Mara, au niko Tabora, au niko Kigoma, niko Katavi kitakwenda tu. Mimi nakumbuka kuna mkuu wa mkoa aliona tatizo limetokea kwake, akantahadharisha, akananiambia kwamba kuna mabasi ya kwangu yanakuja kwako huko. Mimi nimegundua kwamba na tatizo hapa la kipindupindu. Jaribu kuangalia vizuri huko kwako. Ndhani hali sasa salama. Tuka pekua, pekua, Tukapekuwa, tukakua na magari yale, lakini tukachukua hatua pia kwa maana hata tahadhari. Na kwa kiwango kikubwa sana tumeweza kudhibiti kipindupindu kwa kusha noti na taarifa na kuweza kuchukua hatua za aina mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Sasa hivi tunapozungumza hapa karibu wakuu wamekoa wote walioko hapa. na kampeni maalumu ambayo ni ambao na serikali ya kushirikia zao la pamba. Tumeitwa mara mbili mfululizo na wa Waziri Mkuu kuelekezwa mambo ya kufanya. Inaturia kazi nye pesi sana tunapokuwa tunakutana kwa utaratibu huu ambao unaozungumza hapa na kupeana mawazo, kubadilishana mbinu na katika ka ya kisasa zaidi ya kulima zao letu la pamba imetusaidia sana na mambo mengine mengi mengi tungeza tukafika mahali tukasema tukutane tu hata kama hakuna kitu cha kuzungumza lakini walau tumekutana tumekaa tukazungumza na kwa msingi huu tumepiga hatua kubwa sana pale linaposhindikana kwamba wote hawawezi kukutana basi wanakuja hata wawakilishi kama hapa na ndio maana nafurai pia kwamba tuna chuo chuuche tukile cha cha defense kiko hapa ni miongoni mwa zile zile eh, taasisi ambazo zitapata fursa ya, ya kuzungumza hapa na kueleza. Nimesema maneno haya kidogo kwa sababu ya ndugu zetu hao waliounga na sisi ambao wana mawazo mazuri mapana. Najua watatusaidia sana katika kuchangia na kuweza kubrainstorm hapa. kuona naomba ni gani agenda zitakazochukuliwa kwa ajili ya kuleta maendeleo katika kanda hii ya kwetu ya mikoa hii kumi Kwa mfano leo tutakuwa na swala la uchumi na doanda kuelekea kipato cha kati ifikapo mwaka 2025 na prime mheshimiwa mkuu wa mkoa asimio ameja hapa pepa hii ni ya kwao kila wakati tumekuwa tunamsikiliza wanauzoefu mkubwa kule basi chota hiyo hazina hapa kupitia presentation na nadhimio na hapa kwetu tulipo kwa watatueleza kuhusu kilimo cha vanina katika mkoa wetu wa Kagera na hali ya katika kana magharibi na changamoto zinazojitokeza na tatizo ndio nditokeza katika jambo hili wazee wa Kigoma watakuwa maandapi kwa ajili ya kushughulikia mambo haya kwa sababu mambo ambayo tuna tunafanana e, Maeneo maeneo ni maeneo ambao wakati mwingine ingiliwa na vitu eh, na watu ambao wakati mwingine kwa kuzo raia kwa hiyo tukishirikiana tuki itakuwa ni na mambo ya usalama na, na maswala ya strategic thinking ya na NDC na baadaye tutakuwa na substantive agenda kwa maana ya kuthibitisha na kutisha agenda na kuangalia mada za rising kutoroka katika mkutano Media Pro